Crăciun. Autor Mircea Dinescu. În spatele templului e un coteț de găini, Câțiva sași cu mălai, Marmura pentru o zi de ocazie, O tigaie cinză. Vestalele sporăvoiesc în pauză Ca diziozele, Fac gargară cu ceai, Temătoare de razie, Și-au pus pozele pe condicuța Pretinsă. Imperiul suferă pe undeva prin păduri. Îl dor barbarii cu limfa lor slobădă. Nu-i voie să bei, nu-i voie să înjuri. Hai, pitulează-te în lobădă. Iisus stă în pântecul maicii sale. Nebun! Ascultă discuri cu Pink Floyd și plânge. Se de desigur spectacolul de Crăciun. Magii s-au înscris în ajun la donatorii de sânge. Lectura Maia Martin